معن الرحیم سورہ ملک مکیہ زول کې سطح ترپز پس کوئی سورتی تور نه نا نازل د دې ځنا مسلسل شپږ سورته ملک قلم الحاقا مارجن او حجن پرې ټولو کې یو مسئله چلی د برکاتو برکات چې اون کې الله ده دا پکې مین مسئله او سره او سره د جهاد او د انفاق مسئله همې سورت <تصفيق> مولک نافید شرف البرکات او یولس دلایل وی په ه پدې ما سلامانه یولس غلی دلای گویا کی صورت کې رد یولس منه ځکه یولس دلای یولسما دا پنجاب کې پنجابیان <تصفيق> او د اخار کې خاریان خلک د لوی ځوان پنوم پیش کئ یولسمه ورګی دای دپاره دا خپل میاش او دا وی چې یولسمه د لوی ځوان په نوم ور مال کړو اولاد کې خیر برکت نه راځي په دې صورت کې الله دا غیرت کوي چې خیر برکت چې اون کې الله ده او پغی یولس د لایلول تبارک الذی برکتونه چې اون کې الله ده الذی غالب ید چې دا په لاس کې د باچي بوهواد الا الا كل شين قدير بارشي قدرت والا ده دود لایج بيد الملك الا كل شين قدير دريم دري الذي الله غذات خلق الموت والحيات چه پیدا کړې ده مرګ او ژوند ليبل وکوم پتاوس امتحان کوي يو کما سن اعماله چه کوم یو پتاوس کې خامل کوي زندګي دي در درکړې د ګوري دسه کې الله زور او بخون خونګي ده بل دلیل الله غزاد ته پیدا کړی دی واسمانونو وا ته چت در چت یو بل پسې داولنه اسمان دې ته پسې وودی برا ما ترافي خلق الرحمن تنی نه پې پیدا استا بادشاہ کې من تفاوت سنو نقصان اسمان دا الله ان اسمان کې څه نقصان نش دنیا کې چت وا چونو نقصان بکی کله را ساسي فرج البصره نو اوږر زوا نظر دې بار بار اسمان تا بورا حل ترامین فتورا ایتینی پده کس چون ده نشت سمرجیل بسر بیاؤگرز و نظر ده کر رتین بار بار ین قلیبی لیکا روا پس بشیتا تال بسر و نظر ده خاص ان آجز و و و دا بستری خدا اللہ پاسمان که بنخصان و نوینه بل دلیل ولقد زیننا سما دونیه یقینا مخیسکڑے اسمان د دنیا به مصابیحا پډیو فج وجلنا اگر زولې مونږه دا رجومان دیو او اگر زولې مونږه دا رجومان وشتون کله شیاطین شیطانان ورا برا شیطانان یو بل د پا سودري فرشته خبره توغیږي دستوری نو ورپسې شغلش وا تا نامو تیار کړلهم دي دا بار عذاب صحیح عذاب سزاون کې وللذین کفروا تخیفه اخروی کم <تصفح> خلق چې د بل په نوم باندې نظر پیش کایو لو سمې منی آ خلکو عذاب وګورا چې د لوی ځوان یا نوم یاد بل د بل ځوان بنوم نظر نیاز منی یو لسمې د لسمې ور کوي دا خلکو د اخرت عذاب وللذین كثروا الكفر و تشنكار اکرې کړي ده پر رب مم پخپل رب یعنی شرک کړي دبل پنوم منختې کړي دپاره سره عذاب جهنم عذاب د جہنم دی و به سلمسی روډر بزېره ورته د جہنم د مشرکان چې دا الله نه دبل پنوم نظر نیاز منلې یو لسې میکړي دیو جهنم تلاش ایذ اول کوکل شور ذول شديفه په جهنم کې د مشرکان سمي اولاد وبا اوري ته جهنم شہیقا هنيدل ويه تمور وهيا تفورو دا جهنم به جوش وې تکادو قریب وې تم يم چې اوشليږي دا جهنم او چې مین الغيظ د غسينه د مشرک ته به غوسهي تا <تصفح> دا ولی شرکو دا الله نه سيواره د بل پنوم نظر وله مانا <تصفح> کلهما هرکل القوفیہ چې ورزولې شي په دې کې فوجونه وړله سالاون تبوس بطیو کې خزانه توها سو کېدار د جهنم عالمياتکم نظیر آیا نور اغله تاسو سو کېره نو سوکنو چې تاسو مصلہ بیان کړی و او تاسو ته قران بیان کړی و دینه منی کړی و دا شیر ګره د الله پنوم د الله د نامه نه سیوا د بل پنوم ممه فریشتہ بہت ہوئی نو نورا غلی تاسو تنذیرون سو کېرون کې قرآن بیانونه انکه ایتنن سبا پجبکه عالم یاد کوم نظیر آیا نورا غلی تاسو سو پنچپيره چې بیانه تکړه تو یو بل سو کنه بیان ای کنه قالو دیوس ہوئی قالو وی بدی بلاوالین راغلی یو پنچپيره راغلی او قزیاںه راغل نظیر یقینا راغلی مونته یو روان کې فک سبنا مونږ درو جنگ دات نه وی مسئلے کې دا خو مونږ په خوانوي اوري وقلنا هو طويل معنى نزل الله من شيء ندیرا لې ګلې الله یې مساله دا تاسو ځان نه جوړ کړی دا مسله الله ندیرا لې اوسه پوري موږ جوړو مو لیان نه دی اورېدل ان ان تم نه یې تاسو الله فی ظلالین کبیر کې موږ ته ته ګمړې همو ته دا تاسو ځان خبرې کوي خلاص هغه چیز ټینګ وقالوا وي بدوي بیا ارمان بکیدہ جہنمیا ارمان چې د دې پنجپری منلې قران والا منلې وقالوا وي بدیل او کننا اسماء ها ارمان چې مونږ اوریدلې وقران او ناقلو یا پوی په یکړې وې پ یم وتناس و اوریدلې کړه هم و کې ځدکولم نا او یام کوشش کړې و یز دکلم کړې و نو دا به اسماء کننا فی اصحاب السیر نو مونږ اوس د جهنم یا نونا مو گو را معلوم اداشو چه جهنم تطلو وجه سرا قرآن ناو ریده لاؤ قرآن بانی زن نا پو یاد لاؤ کننا نسمو او نا زکر دا حق په دو طریقو ادا کی یاو دارا چه تا پیزان پوی که و عالمش او <t> یاد دارا <t> که ازده دینا که کم از کم یوزل خیوه رکنه چه دی قرآن کیسی دی او داغ حدیث کی مراجی هو دا چکه خبر کې کې خصې شنو سوال جواب دي کې د مډینه مر ربک ما دینوک ما تقولو فی رجل الذی به شفیق نو دې بوله صحیح جوابونه وای کی فرښتې ودی تاسو کې ما یو دریکا دا ری چرته ځد کړیو نو دې بس وای قرات کتاب الله او امنت بی و, آمن و صدقت نو کتاب می ویلو عقیده می په جوړه کړو او عمل می پکاو ذکر الله رازی دا جواب معلومه دا څه دا کبار سوال جواب هم په قران باندې لري قران دی وی دیبل نه مته پوڅي کی او ته وی زه په خبرو نه پويګم ځکه دنیا کې دې سره تعلق ني ساتل هديس کې راځي سزا به شروع شي فرشته به ته وی دا ته ولي جواب نه شراکوله نو وی چې ته مونږه جواب ځکه نه شراکوله چلا تل ته ولا دره هغه دوټه کی ویلي دغه دوټه کی کنا نسما نا لا تلتا مشکات کدا دشتا بابو اثبات عذاب القبر دا حدیث دوزل را نقل کړي نو لا درهتا ولا تلتا لا تلتا ولا درهتا ولا تلتا لا درهتا نه د خپل ذکرې ولا تلتا او نه بل تناسوي دا مطلب دی فرق نو دلته وایي جانمیان به وای او قا... وقالو وای وای لو کنا نسمع حیرمان چې مونږ اورې دروې دا قران یو ځل شرک بمنو کر. او ناقل یم بزن ګوې کړي وینو ما کنا فی صاب السیروس و جهنمیان نو فا فاترفو بزم بی بیم اقرار بو کی د خپل جرم ځان د خپل غلط وای خوص فائدہ ورکای نه فائدہ هیڅ نه ولی وخت تر اخرت کې بیا افسوسونه رمانو ورکې دنیا کې وخت نو فسوق قل اعصاب السير الله وی هلاکت دی جهنم یان ولرا ولی دنیا کې د الله کتاب باندې ځان نه پویو او وختینه ورکو ان الذين اخشون ربهم یقینا کسان چې لري خپل ربنه بالغیب پناه دی دا بلا مغفرت اجر ډیر لې چا چې دنیا کې د الله نه یار او کتاب لرا دی واسروا قولکم کرو کبه خپل خبرې وجهرو یا زور سره کبه دا خبرې انو بے شک اللہ کوئی بے خبر وندان و د سینو خبردار ی عالم و بوی کہ اللہ من خلق باغچہ چہ اللہ پیدا کڑی اللہ دیر باری بینو خبردار دے اللہ غزا تہ ددل لی بیا ہاں اوسندہ واسیر و کول کمے جروبے پینچ پگم دلیلو دوس ہم هو الذی اللہ غزا تہ جال علیکم الارضہ چہ گزول از مکہ ساودہ تا زلولن فمشو نو زیفی مناکی بہا ددی پلا روگے وکلو خرے میں رزقی دا اللہ دا رزق نویلہ انو شور او اللہ تستا سپورتا کی دل دی آمین تم من فی تخویف دے دنیا کې بدل اللہ زابدر کی نشہ بچ کے دے آمین تم آیا بچ بچ ہے آمنتم آیا په امنیه آیا نې من منده اغزاد نفیس ماجه برا اسمان کې ده اي خسبه به کوم لړدا چې هغه اومندي بتاس زمګه کې مرا لکه د قارون فیزا یا ناسه بد ازمګه وت مور پتا صبح نه خوځي او تا صبح دنه کوي نو د الله د دې خصف نمم سوق بچي ام امن تو می اببش من ادا غزات نہ فسماج اسمان کی رہی اور سلام علیکم حساب کرولی کی پتہ اسمان باران دا کانو فستالم نظر دا چ پوی بشے کہ بنذیر سنگو زما ير ولقت کذب اللذین من قبل یقینن درو جن گن جو ادسانو چ دین مخ کی حق لرا فکیف کان نقیر سنگو زما عذاب ندیلب مارکم اتم دلیل اولم یرو دینو گوری لتوارے مارغانو تے فوقم دلی دا پاس خورا اونکی وزارو لرا ویغ بیزن را, را غنڈا وزارو لرا مایونز کو نه ندی ٹینگه کڑی په هوا کې دا اللہ رحمان مگر اللہ محروبان ان اینو بیشکر اللہ پاری اوشیری دونگی دے امن ام حاضل لزی هوا جندل لکم زجر بشرک امن ام حاضل لزی <تصفح> آیا آغا سوک آیا آغا سوک هوا جندل لکم چا غصا سلخ کرده یانسر کم یانسر کم د محربان بادشانه علاوه تاؤسو چی دا اللہ نسیوا دا بلچا ترو رسینا مدد شوائی نا اللہ وی داستا سو لخ کرده کرن توی پلان کې بابا او ڈنگ او پلان کې برا رسی حمداد کئی نا اللہ وی دی با تاؤسو ما ان کی این الكافرون ندی کافران اللہ فی غرور مگر دو که دو ام من حاضل لزی آیا اغسوک یرزو رزق در کې تاسو इनाम څه ګرځکا امن هذل لذی آیا سوګړه هغه سوګدې چې رزق دلادر کې نام څه ګرځکا که الله خپل رزق بنګي سوګد رزق ذمہ دار شته نشته بل لجو بلکې دین نه اوتی دی فی اوتوین پسركشه و نو فرد نفرت کې دما سلی د توحید نه افمیم شی مکهبن دلائل او زجر اخلقل چې بي دلیل روان دي افم يمشي مو کېبان آیا سوق چاغا رواني سر کوزه علاوه جي په مخمان دي اهدا نو آیا دې ډېر په هدايت يا او ام يمشي چې رواني سيين برابر علا صراط المستقيم پلار نه گا مطلب یو کو روان دي په غلط يو په دين رواني دا برابر دي نه دي نہ ہم دلیل قل وہ رضی اللہ غزا تے انشا کون پیدا کری او گرزولی سازو پر وگونوستر کے زونا لگ پتہ چکے شکروباسی لسم وای اور پیغمبر اللہ غزا تے چھوارہ کری ازمکہ کہ دی اللہ تبارہ جمع کی گے زجر وی وی داواده وی دا وعدہ قیامت کرشت انہوں نے قل ورتو ان مل علم علم دل ال اند اللہ سر دے اوشک اس خیرون کے پهلم ما را کله چې دوی دا واده اوقیمتې زرفتن قریبه سی جو لین نو طور بشي مخونه دا کسانو کفرو چې کافررو و قلو بویل چې ورته هذا لې دا غورزه کوتون ب تده چې تاسو غسته د غ در راله قل اراتونم خبر را ک نه لکنې الله کا لما چمان سره دي ملګري اورحم نه یا را باندې نو فمای یجیرل کافرین سوګ دي چی پناور کی کافر الا من عذاب الیم دا عذاب دار ناګنا مطلب دا چې زمون د نفن وخسانې اختیارمن خو الله دې خداره توې چې دا مشرکین بسو خلاصید عذاب نه کاله الله په عذاب رولي کې پدې شل قل هو الرحمان ورته دا مې ربان باچاړې من نبی مون په ایمان راولې واله توکل نه پدم باور وسه د فسد اللهم نظر چې پوي بشه منو وفي زلالي مبین چې سوګره په خارګمړای کې قولا رایتوم اینا سواما اوکم یو لسم دلیل خیری قولورتوی پیغمرا رایتوم سو جوکه اینا سواما اوکم کچر تلالی شستا سو بو غورن تیٹه اوچه فمایاتی کم سوک ده چراتلو گیتاو سب امائیم معین پوگو چینا الله اللہ وی دا اوبا دل اوچه کم نسوکشتا چی بیا در باندې اوبا دل پیدا